יהושע, פרק כ'. וידבר אדוני אל יהושע לאמור. דבר אל בני ישראל לאמור. תנו לכם את ערי המקלט, אשר דיברתי עליכם ביד משה, לנוס שמה רוצח, מקן נפש בשגגה, בבלי דעת. והיו לכם למקלט מגואל הדם. ונס אל אחת מהערים האלה, ועמד פתח שער העיר.